yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir ayat-ayat di surah tahha muslimus yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian pada lalu dia telah bintangkan tentang lembah tua Kemudian datang ayat yang ke-13 Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa anaktartuka pastami'lima yukha Innani anallahu la ilaha illa Ana fa'abudni wa aqimi salata li zikri Inna ta'ata atiatunaka lukfiha Litujza kullu nafsim bima tasa'a Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattabaa hawaahu baturda. Salakallahu alazim. Maksudnya dan aku telah milih kau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, Tidak ada rab selain aku, maka semua aku dan laksanaklah salat untuk menyeatiku. Sungguh hari kiamat akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu Oleh orang yang tidak beriman kepadanya Dan oleh orang yang mengikuti keinginannya Yang menyebabkan engkau binasa Pada kuliah lalu kita telah bincangkan Berkenaan dengan perkataan tua Mengapa Nabi Musa diminta oleh Allah SWT Untuk membuka kedua sepatu Ataupun kasut Ataupun terumpah baginda AS Dalam riwayat oleh Ali bin Abi Talib Abu Dhar, Abu Ayyub dan ramai para ulama mengatakan bahawa kedua terompa itu dibuat daripada kulit gilda yang amat sederhana. Ada pula mengatakan Nabi Musa diperintahkan supaya menanggalkan terompa Yang lain tidak bukan sebagai penghormatan terhadap tempat tersebut. Dan kita juga telah uraikan pandangan yang dikemukakan oleh al-Imam al-Samarqandi dalam tafsirnya tafsir al-Samarqandi yang nama asalnya itu Bahrul Ulum. Satu pandangan daripada Ka'abul Ahbar. Yang mengatakan bahawa sebenarnya kedua-dua sepatu ataupun terompah yang dipakai oleh Nabi Musa alaihissalam ini diambil dari kulit himar yang mati. Maknanya bangkai himar, bangkai keldai Maka Allah SWT menyuruh baginda agar membuka terompah tersebut kerana ia merupakan satu yang najis dan kau berada di satu tempat yang mulia. Demikianlah yang disebut oleh. Kaabul Ahbar, kita telah berkenalan sedikit dengan Kaabul Ahbar ni siapa dia tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kaabul Ahbar ni para ulama secara jelasnya menilai sebagai seorang yang siqah. Ini disebut oleh al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahabah. Kaabul Ahbar ni layak sebagai seorang yang siqah pandangan-pandangan sepengar golongan yang mengatakan bahawa beliau ni mashkuk fi adalatihi ini tidak boleh dipertimbangkan kerana terbukti para ulama' muhadithi ini sendiri mengambil pandangan dan menganggap bahawa Kaab ni seorang yang siqah tentu ada rahmati dan dikasih jadi kita dapat lihat juga bagaimana Kaab ni banyak mengemukakan pandangan daripada Israiliyat walaupun demikian tuan-tuan yang dirahmati naik kasih sekalian cerita kitab Israiliyat ni para ulama tafsir saya dasarnya bahagi yang kepada tiga berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ia selari dengan maksud Quran hadis tidak ada salah untuk diulangkan kalau ia bercanggah dengan Quran hadis maka ia tolak kalau tidak ada penjelasannya di Quran hadis maka pandangan para ulama adalah tawquf tawquf maknanya tidak diceritakan tentangnya dan tidak pula Dikatakan sebagai salah Jadi muslim-musliman Alhamdulillah hati dan nikah sosial, Para ulama-mumpasiri ni Mana hasil mereka berbeza Dan pembawakan ilmu Tafsir yang mereka bawakan Secara ringkasnya Ka'abul Ahbar ni dipanggil sebagai Ka'abul habar Atau meng-Ka'bul Ahbar Untuk menunjukkan Luasnya sakapah beliau Luasnya kepahamannya terhadap Baik sakapah Yahudiya Ataupun sakapah Islamiah tentang larah tadi ni kisah waskial sampai Abu Darda pun seperti ini disebut oleh Ibn Sa'ad dalam kitabnya Abu Darda bila ceritakan tentang Kaab maka dia telah berkata innaa inda Ibnil Hamyari la'aynan katsiran sungguh apa yang ada pada Kaab ahbar ni ilmunya sangat banyak pujian Abu Darda sahabat Nabi terhadap Kaab al-Ahbar gituidon yang larah tadi ni kisah waskial bila Muawiyah bin Saleh menggambarkan pandangan daripada Abdul Rahman bin Jubair bahawa Muawiyah telah pernah berkata ala inna Abu Darda' hadhul hukama ala in Amr bin al-As ahlul hikama ala in Ka'ab ahbar ahlul ulama para sahabat seni pun mengatakan bahawa Abu Darda' ni merupakan seorang yang bijak Amr bin al-As juga seorang yang bijak dan Ka'abul ahbar merupakan salah seorang daripada orang yang alim tuntutilah hati hendak dikasih was jadi Inilah dia penilaian para ulama terhadap kabul akhbar. Secara ringkasnya, Ibnu Hajar sekolah ini dalam al sahabat wal Sahabah kabul akhbar seorang yang zikah, seorang yang adil, seorang yang diterima baik pandangan-pandangan dikemukakan olehnya. Apabila kisah-kisah ini dikemukakan terhadap beliau kebanyakannya pengangket-pengangket kisah ini ada-ada kan yang palsu yang tidak benar. Banyak meriwayatkan menunjukkan kesungguhan beliau untuk menuntut ilmu dan banyak menuntut banyak ilmu yang sampai kepadanya, maka banyak yang disampaikan Bila banyak disampaikan, kadang-kadang Tidak sempat ditapis dengan betul Ini satu masalah yang boleh dikatakan seperti Disebut oleh Dr. Husain Az-Zahabi Dalam kitabnya Tafsirul Mufasirin Yang merupakan kajian Tesis Fihdi Liaw Tentang-tentang hati dan dikasih aslihan, justru Menyebut tentang kabut khabar ni bukanlah satu kaiban Seperti yang dikatakan Kalau setengah golongan Sedangkan ada ribuan para ulama menghadisin dan juga mewasihirin dan ulama yang mengambil daripada khabar habar tidak ada masalah padanya. Tentuan yang terhenti dan digasal sekian. Jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan pada kuliah terdahulu berkenaan dengan Allah Subhanahu menyuruh Nabi Musa untuk menanggalkan kasut baginda dan ketentuan pun telah kita uraikan pada kuliah terdahulu pandangan para ulama contohnya Iman Mawardi kemudian anak tertua pastami alimayuha Aku telah milihmu. Ini adalah serupa dengan ayat daripada Surah Al-Araf yang kita bincangkan dahulu ayat 144. Ini Mustafa itu kala na salati wabikalami. Sungguhnya aku milihmu. Berbanding dengan manusia yang lain untuk membawa risalah risalku, membawa firmanku. Jadi maksudnya, wana khar sama dengan ini Mustafa itukah? Aku melebihkanmu berbanding dengan manusia yang lain yang ada daripada zaman itu. Ada sesengah para ulama tafsir Seperti disebut oleh Ibn Kassir dan tafsirnya Yang mengatakan bahawa Allah telah berfirman Wahai Musa Apakah kamu mengetahui mengapa aku mengkhususkan Engkau Berbicara langsung Secara terus menerus tanpa ada pantaran Berbanding dengan orang lain Jawapannya Musa tidak wahai Tuhanku. Jadi Allah telah menjelaskan Tidak ada seorang pun yang lebih tawadur Berbanding dengan tawadurnya Digimu itu wahai Musa Ini setengah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir Bukannya berdasarkan kepada hadis tapi disebut daripada ulama tafsir sebagai satu pandangan yang disorot maknanya lebihnya Nabi Musa ni sangat tawaduk lalu Allah SWT Wa memilihnya untuk berkomunikasi secara direct suruhannya tentuan yang lafatin ni yang sebahagian Allah jelaskan pasti lima yuha dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu wahyu isim bahasa Arab tuan-tuan dan hadirin jika sekian ni Berarti isyarat yang sangat cepat Penerakannya Jadi makna lahir seolah-olah Seperti Kalau kita nak bayangkan mana mudah untuk paham Ilham Pengetahuan Yang diperoleh seseorang Dengan kakinan penuh Tapi dimaksudkan di sini Tentulah wahyu Allah SWT bukannya ilham Lebih tinggi daripada ilham Ilham adalah Apa yang Allah SWT berikan kepada orang beriman Tapi kalau wahyu Dia satu kepastian Tidak ada keraguan daripada dia Ilham menuntut lagi contohan Diikuti atau tidak Tidaklah terbatasnya Atau ada dekat tafasiat padanya pada ilham yang kita terima. Nikainya buat mimpi. Tak bolehlah tuan-tuan setiap-setiap kita menyampaikan kuliah orang tadi jumpa Rasulullah Rasulullah cakap gini gini, gini Seolah ada wahyu baru pula yang sampai. Seolah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lu tak menyempurnakan lagi wahyu yang Allah perintahkan kepada-Nya. Mana nak letak ayat dalam surah Al-Maidah itu, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaikum ni'mati wa raditu al-Islam adina Bini huraikan oleh bin Hajar sekarang ni yang hadis arqia juz'un min 60 juz'an min nubuwah min pi orang yang saleh itu adalah 1.46 daripada wahyu yang Allah beri kepada para nabi Bukanlah maknanya orang saleh dapat wahyu tidak tuan, tuan tapi ilham yang Allah jempakan ke dalam hati orang yang saleh yang menjaga makanannya masuk dalam perut itu yang menjaga tutur katanya daripada yang dusta dan yang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam makanya ada terlebih-lebih yang keluar seperti disebut oleh Imam al ghazali agar kamu Rezekikan Allah memberi, Allah beri kepada mukmin mimpi-mimpi yang baik. Jangan sikit-sikit saya mimpi tentang Rasulullah kita tahu, saya mimpi tentang Rasulullah kita tahu masuk dalam YouTube lagi tuan-tuan. Mana -tuan. wara? Mana nak utak tahu Dan ingat antara hadis yang penting dengan Habib Syawal yang alimah Muslim letakkan antara hadis yang awal dalam Sahih Muslim mengenai darab Aliyah muda Amid dan beliau tahu Siapa yang mendustakan aku mengatakan satu benda yang dusta terhadapku aku tak pernah kata termasuk mimpi ada hadis yang mengatakan seperti itu semuanya telah menyiapkan tiket kenar ke neraka Allah ya dan billah mohon pada Allah bimbingan tuan-tuan Jadi balik kepada kisah asal ini wahyu wahyu adalah satu anugerah Allah kepada manusia termasuk nabi orang beriman dapat ilham dapat mimpi yang baik-baik cetusan idea kerana kesolehannya berlaku Bahkan kepada orang yang tidak Islam pun Orang kafir pun kadang-kadang Allah jampakkan ke dalam hatinya Satu perasaan atau mimpi Dan memang ada kebetulannya Perkara tersebut berlaku akhirnya Ini seperti berlaku kepada Aziz Misr Pemimpin negara Mesir yang kafir pada waktu Nabi Yusuf Dan Nabi Yusuf telah memintawin mimpi Tujuh ikut lembu gemuk dimakan Tujuh ekor lembu yang kurus Dan tujuh tangkai kering Tujuh tangkai yang subur Nanti kita merayakan surah Yusuf insyaAllah Maka Allah beri kepada orang kafir juga Sebagaimana Allah beri kepada orang beriman Tapi orang beriman lebih dikasih olehnya tertentu Jadi wahyu ni maknanya satu isyarat yang, yang cepat Tapi dia istilahnya Ibu ketahuan yang Allah berikan kepada seorang manusia Bertahun Nabi dan juga Rasul Tentuan -tentu di maaf hati dan dikasih Allah sekejap Jadi Nabi dan Rasul ni Mendapat satu petunjuk untuk melakukan satu perkara Yang merupakan Makluman daripada Allah SWT Menurut Jibreel AS Dulu kita telah belajar Sifat Para malaikat Tugasan-tugasan dan tanggungjawab-tanggungjawab mereka Jadi Yuhah yang digunakan dalam konteks saya ini Adalah merujuk kepada Wahyu Diberikan kepada seorang Nabi Penggunaan kata Allah Adalah Wa nakhtar tu lima Yuhah Innani anallah La ilaha illa anafahbudni Wa alqimissalatali zikri jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan Tuhan yang Esa. Inani ana Allah la ilaha ilaa ana. Kerana Allah mencakupi segala sifat-sifat, sifat-sifat ini sandang. Jadi nama Allah SWT ni mengandungi sumpulan sifat-sifat yang eh, pergi sebagai asmaul husna itu. Kalau disebut sini inani ana rahim, rahim maknanya penyayang? Sedangkan dalam konteks kedudukan, mau al ayah perlu makam ini. Tempat ini perlu kepada satu sifat Satu nama yang merangkumi Segala bentuk kebaikan Segala bentuk motivasi Segala bentuk input untuk Nabi Musa yang baru berkenalan dengan Allah SWT di sini Tentu yang berhenti dan dikasih sekalian Jadi ini tujuannya Penggunaan perkataan anallah. Tidak digunakan sifat-sifat atau nama-nama yang lain jika seseorang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya Maka otomatik akal dan fikirannya Jiwa dan hatinya Terpanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan itu dalam lanjutan ayat ini Mengajak Nabi Musa untuk beribadah menyembah, diri Menyebut bentuk ibadah Dan ketundukan yang paling jelas adalah Melaksanakan salat Jusuf Allah gunakan perkataan ini Waqimis salat sali Jadi kalau oleh kamu akan li zikri Para ulamak berbeza pandangan terhadap lam yang mendahului kata zikri itu. Adakah zikri ini ini maksudkan zikir dengan ucapan ataupun zikir dengan kalb, zikir dengan hati. Jadi huruf lam ada yang memahaminya dengan maksud lamu ta'lil, membawa makna hagar atau maksud upaya. Sehingga ayat ini menitahkan maksudkan salat. Yang dengannya Kamu akan sentiasa Merasakan Allah bersama dengan Mu'ay Musa Memanglah salat yang benar Akan menghantar seorang Untuk mengingati Allah SWT Merasakan kebesarannya Mesta'zim laldi merasa kelemahan diri Sebagai seorang hamba Tuan-tuan Cuma lah satu kitab yang sangat baik Cuma Kitab ni Formula Salat Sempurna Buku Formula Salat Sempurna ni Kalangan Ustaz, Syih, Doktor Zaharuddin Abdul Rahman Hafizahullah Buku yang penuh dengan kala ilustrasi, gambar, foto ni Menyaraikan kepada kita pelaksanaan ibadah yang sempurna Formula Salat Sempurna ini mengajar kita bagaimana nak mengaudit Salat yang kita kerjakan audit salat yang kita kerjakan Sempurna ke tidak Lebih ke passing marknya Maka tentuan buku Formula Salat Sempurna ni Amat wajar dimiliki dalam setiap rumah tangga muslim Nunan Allahu wa barikumar kita insyaallah kuliah datang kita akan lanjutkan lagi kepentingan penekanan menyeti Allah ni satu alinda utama kehidupan seorang muslim insyaallah perganya akan huraikan dalam kuliah kita datang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin warkallahu bikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh